Та й нема близько, але ти облиш. Забудь, хай вони погорять. Ну хіба ти їх пересилиш? Зачинять тебе і буде по всьому. Хто тебе захистить? Ну їх. Петро, ну скажи вже ти йому, звернулась мати до батька. Ну ти ж історик, поясни йому. Батько весь час мовчав, бездумно дивлячись перед себе. «Скажи вже ти йому!» Озвався втомлено, ніби щойно прийшов з роботи, де відчитав сім годин. «Дайте мені нарешті відпочити від цієї історії хоч на пенсії!» А обіч батька саме побачив батькового приятеля Стежка, маленького чоловічка, що весь свій вік просидів у годинниковій майстерні і мав власного москоча. Стежко Сидів, відкинувшись на спинку стільця, з заплющеними очима, і опустивши руки, забувши викласти виделку з руки. Вдавав, що спить, і не чує цих страшних розмов. Сава оглядав кімнату, чекав якихось перемін, але ніхто не приходив. Хлопець, який його стеріг, хотів почати розмову, але не знав, з чого. «Про які принципи, Саво, думаєш?» – сперечався подумки Сава самим собою. «Хіба тобі не краще жити повнокровним життям самця, ніж нудитись у оцій кімнаті, де в тебе хочуть забрати все?» «Стіни, мовчазні стіни, поганий харч і тяжка робота знищують багато принципів, і лише одне тіло доки воно може триматись купи, волає про життя. Навіть коли мозок вже затьмарений, коли його прошиває гаряча куля з нагана на тіло ще борсається. Хоча утримати злякану пташку душу, душі стіни утримати не можуть. Але коли ти зачиняєшся від усього з дружиною, у напівосвітленій кімнаті, то над тобою стоять насуплені горді предки. Ви вчитесь в університеті? – запитав Саву Сторож. Вчився на філологічному. Я теж закінчив історичний факультет, стаціонар. А що ж це ви так не за фахом влаштувались? Десь не хотіли людям історію розказувати? Та й ви? трошки зніяковів вів сторож. «Не за фахом!» Сава замовк, бо перечував серйознішу розмову. Відпочинком це мовчазне чекання теж не назвеш, бо що більше чекав, то зростало напруження. Як замовчували ще в гуртожитку накази про відрахування, Сава лежав на голому матраці, звикав, а людські діти ходили на лекції. Знав, що треба кудись вирушати з цієї кімнати. Дивно, але в наказ про відрахування включили і Степана, небалакучого хлопця, поведінку якого двічі розглядали на комсомольських зборах. Закидали, що він ні з ким не вітається і ходить з гордо піднятою головою. Він, правда, здається, підписував якогось листа до уряду, Розстроюрежди суверенного українського уряду Про те, щоб в університеті викладання велося українською мовою Степан мав гарного русявого чуба і сині очі Тому подобався дівчатам А дівчат на філологічному багато Та він з жодною не гуляв Колектив та ще й комсомольський не терпить індивідуальності як ото кури закльовують поранену курку, заздречі червоній квітці в неї на голові. Хоча то зовсім і не квітка, а кривава рана. Степан теж лежав на голову матраці, повернувшись лицем до стіни. Чи спав, чи просто вилежував. Поки оце вигонили, в кімнаті гармидер не заміталося. Десь годині о п'ятій вечора, Прийшла Надійка і почала над ними плакати. Надривався з чиєїсь кімнати Адамо, і його голос заповнював внутрішній двір будинку. «Кінець коханню! Кінець коханню!» – голосив Адамо,